Malmö tingsrätt den 8 september 2022. Lagmannen Johan Kvart meddelar domen för morden på två kvinnliga lärare på Malmö latinskola i mars. Då är det alltså så att tingsrätten idag har dömt en 18-årig man för mord på två lärare på Malmö latinskola. Det är en historisk dom, det är nämligen första gången sedan straffrabatten slopades för grov brottslighet i början av året- som en 18-åring döms till livstidsfängelse i Sverige. Det är inte en god idé att slopa ungdomsrabatten i, egentligen i någon form. Idag hör vi poliserna som var först på plats- Ja, den blicken som möts där kommer man för alltid bära med sig. Lärarkollegan som berättar om en skola som fortfarande sörjer. Det, det går liksom inte att skaka det av sig. Och den 18-årige gärningsmannens ord från rättegången. Jag var medveten om att man hade slopat ungdomssabatten i januari. att det tekniskt sett skulle vara lagligt att döma en 18-åring i livsstilsfängelse. Petri Krim, idag om morden på Malmö, Latin och en unik livstidsdom. Jag heter Panila Wadebäck. Och jag heter Linus Lindall. Ja, så många av er som lyssnar säkert kommer ihåg, så tog vi på Petri Krim upp det här fallet bara två dagar efter att det hände den 21 mars tidigare i år. En 18-årig elev gick till attack mot två kvinnliga lärare som dog av sina skador. Och nu har vi kunnat ta del av polisens förundersökning, allt som har sagts under rättegången och tingsrättens dom som ju föll i förra veckan. Precis, och den här domen den är ju väldigt speciell måste vi säga. Gärningsmannen är nämligen den första 18-åringen att dömas till livstidsfängelse i Sverige sedan straffrabatten för grova brott slopades vid årsskiftet. Mm. Och vi ska prata mer om den här unika domen och höra reaktioner på den senare i det här avsnittet. Ja, det här är ju en väldigt tragisk händelse på så många plan och vi ska börja med hur det här har påverkat flera som var på plats. Vi ska tillbaka till måndags eftermiddag den 21 mars i år på Malmö Latin. De flesta lektioner går mot sitt slut och elever och lärare börjar röra sig hemåt i slutet av skoldagen. En av eleverna som nyligen avslutat sin sista lektion för dagen är en 18-årig kille. Och han har faktiskt haft kriminologi och det är en försvarsadvokat som har varit där och gäst föreläst. Efter den här lektionen så går 18-åringen in på toaletten i korridoren uppe på tredje våningen i det som kallas för A-huset på skolan. Det man kan se på så här i efterhand är att han har varit där flera gånger under dagen på den här toaletten. Alltså. Och där har han då förberett sig för en attack. Och bland annat har han tagit en bild på sig själv när han är maskerad. Och nu när skoldagen då är slut så går han in på toaletten och maskerar sig på nytt. Och han plockar på sig vapen som han har med sig, en yxa och två knivar. 18-åringen hör också att det är någon som går in på toaletten bredvid- och då ställer han sig utanför den dörren och väntar. Ut från toaletten bredvid kommer en lärare som 18-åringen känner igen. Han attackerar henne med flera hugg. Han tittar upp och ser en annan lärare springa mot ett klassrum. Han följer efter henne och tar sig in i klassrummet när hon försöker stänga dörren- där inne sker den andra attacken innan 18-åringen återvänder till toaletten. Och där så är det faktiskt han själv som larmar 112. Då är klockan 17.14. Vi var ute och körde. Vi hade inget direkt uppdrag. Vi låg på Pillamsvägen där i höjd med sjukhuset. Det här är David Malmsten. Han jobbar till vardags vid gränspolisen i Malmö. Han är ute och kör med sin kollega Martin. och De jobbar civilklädda den här dagen när det kommer in fler larm från skolan. Vi hör på radion att de får in ett larm om en kvinna som skriker på hjälp. och Man, man tänker väl lite där som polis liksom att antingen är det här... Ett skämt, vilket det ofta brukar vara på skolor, eller något bråk mellan eh, ungdomar, eller så är det då pågående dödligt våld. Och när det handlar om pågående dödligt våld, eller PDV som det också kallas, så har ju polisen nu mer en särskild strategi som man jobbar efter. Och David då och hans kollega Martin, de åker på det här larmet från Latinskolan, och det är Martin som kör. Ungefär halvvägs dit så fick vi någon mer information. Jag minns faktiskt inte nu vad det var för information vi fick. Men det, man kände att det blev mer angeläget. Så jag ökade takten och körde på rätt rejält för att komma dit fort. Men när de kommer fram så är det inte alls det här kaoset som man kanske skulle kunna föreställa sig ute på skolgården. Det är en ganska vanlig och lugn skoldag som börjar gå mot sitt slut på det här gymnasiet. Polisen David Malmsten. När vi landar på skolan så är det i stort sett rätt så tyst, det är lugnt. Folk står och röker, snackar, skrattar. Ytterligare en polis ansluter till platsen. Han heter Daniel och han har också befunnit sig nära latinskolan och åkt dit så fort han har hört det här larmet på radion. Då har vi även fått eh, kort information om att eh, eventuellt var två stycken som var eh, mördade. Eh, min tanke sinnesbild just då var att detta var en busringning. Vi tittar in på skolgården och där är ingen tillstimelse bland eleverna att någonting ska ha hänt. Totalt så är de fem poliser som går in i byggnaden. Två poliser tar en uppgång och upp för den andra går David, Martin och Daniel. Och nu i efterhand så har jag ju förstått att man har ju sagt på radion att då har ju gärningsmannen ringt in. Han har, vi får hans namn vi, och vi får att det ligger ett offer. Och vi bestämmer oss då, tre rätt så rutinerade poliser. De drar sina vapen när de går upp för trapporna. På första våningen så möter de några elever som tittar ja, helt oförstående på dem och känner inte alls till att det är något som ska ha hänt på skolan. Poliserna fortsätter sen uppför för trapporna och går mot tredje våningen. Så här berättar Martin. Det var helt knäppt tyst, vilket lite gör att man, vad ska man säga... Hade det varit folk som skriker så här, då hade man ju förstått att något pågår. Men det var väldigt nästan lite surrealistiskt att komma in där. Och det var tyst som i kyrkan. Så, så hela vägen upp så, så var det så var det tyst. Så att, och det gjorde lite att man inte vi hade ingen aning om vad vi skulle mötas av. Och om det ens var någonting, vi visste inte. Martin är också den som kommer först till tredje våningen. Jag går in... Jag tittar åt sidorna när jag tittar höger så ser jag en kropp ligga på golvet um, och jag ser jag vill minnas att jag ser liksom att det är blod och så här. Um, och direkt börjar hjärnan vill ju direkt börja vad ska man säga, få en enklare utväg man, vill, man tänker liksom det, är inte, det kan inte vara möjligt, det är, det är inte på riktigt det måste vara en docka och massa sådana tankar direkt slår men vi går in, vi är helt ensamma i det tumte över i kordåren. Och jag inser rätt snabbt att detta är en, en människa. Och vi fyller rätt så snabbt på in i kordåren, både jag och David. Och ja, den blicken som möts där kommer man för alltid bära med sig. Daniel och David går bakom Martin som är först framme vid den skadade personen som är en kvinna. Um, jag bad någon kollega att vi måste, nog, vi måste ändå kolla puls så vi är verkligen stärkställda att det är puls men jag tror inte vi kan göra det förrän dörren precis brev öppnas och en man tar kanske ett kliv fram men stannar, står i dörröppningen rätt lång mörk gestalt med keps och luda uppe som bara tittar på oss och vi tittar på honom. Lite det som är i pågående dödlig våld är att alltså, registrera hur människor är och kunna snabbt lokalisera skillnad på ett offer, vittne och gärningsperson. Jag vet ju att det är helt orimligt att ett offer en ja, så här beter sig på det här Man kan inte säga vad, men det var någonting som inte stämmer. Så jag riktar mitt vapen i riktning mot honom och skriker. Vem är du? Vad gör du här? Och personen säger sitt namn. Och då, då förstår vi ju att det är gärningsmannen. Så då går jag, lyfter jag mitt vapen liksom, och är beredd att verka då. och verka då. Och samtidigt skriker jag lägg dig ner. men När han säger namn så känner jag igen att det har nämnts det namnet. Så jag... Tar tag i honom och drar honom framåt och neråt. Ehm, och, får, och han gör inget större motstånd. Jag får rätt snabbt ner honom på marken. Jag får upp en armen på ryggen. Och så kommer jag på att jag har inga handfängsel, så Jag får be min kollega om det. Så får jag ett par handfängsel. Sätter på dem. Ehm, och så är, är han säkrad. Ja, det här gripandet går ju ganska lugnt till. 18-åringen han ligger på golvet i korridoren och då berättar han också att det finns en till skadad person i ett klassrum. Jag går in, öppnar toaletten och så ser jag jag ser vapnen Och av ett ähm, utredande syfte så rör jag inte någonting mer. Äh, Men att jag lyfter bort en tröja så jag ser att ja, där är yxa, där är det är en yxa liksom kopp Okej, okay, men det är ingenting som vi behöver röra. Så jag stänger toalettdörren och ställer mig tillbaka igen i min position. Och då ser jag ju då de andra kollegorna att då är de där ute och uppe och letar efter det andra offret. Och efter en stund så hittar de ju det andra offret inne på, i en lektionssal. Medan Martin och David säkrar gärningsmannen så tar sig Daniel ner till entrén för att möta upp sjukvårdare som kommer till platsen. Han hjälper till med att bära upp en bår och han får också hjälpa till att bära ner en av de svårt skadade kvinnorna. Han kommer också få en annan roll än vad man kanske tänker att en polis ska få vid en sån här händelse. Vi springer ner med den här kvinnan från äh, tredje våningen och springer med henne hela vägen ut i, i ambulansen. Och eftersom de var två sjukvårdare och i vissa lägen så är de, behövs de båda två bak i ambulansen så erbjuder jag man köra ambulansen in till akuten vilket de är ju jättetacksamma. Så jag kör den första ambulansen som man kommer in till akuten med, med den här kvinnan då och därefter tar ju sjukvården över inne på akutintaget. David och Martin de leder 18-åringen ner för trapporna ut till polisbilen. Och han berättar för både Martin och David vad han ska ha gjort, hur han har tänkt. Men båda försöker få honom att förstå att han ska vänta med att prata tills han har fått en advokat. Och sen lämnar de över honom till sina kollegor. Mm, för det är ju väldigt viktigt att det går rätt till när en person kanske är på väg att erkänna ett väldigt grovt brott. Som det är i det här fallet. De två som attackerats det är två lärare som jobbar på Malmö latinskola och deras liv går inte att rädda. De hette Sara Böck och Victoria Edström. Vi har fått godkänt av Sara och Victorias familjer att använda deras namn i det här avsnittet. Och deras anhöriga har inte orkat ställa upp på intervju men vi har fått tillåtelse av Saras make att spela upp hans ord under rättegångens sista dag. Eh, jag har fantastiska förmåner att leva med, sa i över 20 år. Eh, vi är eh, en personkvinna som jag snabbt tyckte om och började älska. Vi eh, ja tack eh, Och det var ömsesidigt. Vi eh, fick tre fantastiska barn idag, 18, 17 och 14 år. Dela vardag tillsammans eh, de utmaningar glädjen, eh, och glädjen och, som finns i detta. Ett liv, ett liv. Att vara lätt integrerad i och eh, lätt att eh, älska och vara stolt över. Varje vardag så eh, tog Sara sin cykel hastigt hastighet från hatthyllan och gick med raska steg till sin cykel. Cyklade från hemmet i Lund till centralstationen och tog tåget ner till Malmö och gick den dryga kilometern till Malmö latinskolan. Vinter, vår och höst. Alltid. Så också den 21 mars i år. Maken berättar om den sista morgonen som han träffade sin fru Sara. Hon skulle komma hem lite senare den här dagen eftersom hon planerade en klassresa till Krakow i Polen. Han stämmer av några saker hastigt eh, till henne i sjutiden. Eh, praktiska saker. Ja, jag vet att du kommer att jobba sent ikväll. Det gäller ju att få undan de här högarna innan påsklovet. Och den tillkommande Krakowresan. Jag fixar middagen. Jag ser till att den yngsta dottern kommer hem bra från tennisen. En snabb kyss på kinden. Det var sista jag såg av Sara. Där finns en fysisk smärta, eh, faktiskt, när man förlorar en sån här människa. Eh, den går fram och tillbaka, den klingar nog av. Men saknaden, den leder vi. Den är brottelös och den kommer vi leva med i resten av vårt liv. Jag, mina barn och mina anhöriga till Sara. Så är det. Det har varit en lång period av chock, sorg, saknad. Sofie Palmgren-Paulsson, hon är målsägande beträde för den andra familjen, alltså de anhöriga till läraren Victoria som också mister livet i attacken. Victorias anhöriga har ju hamnat i en situation som de inte någonsin skulle kunna föreställa sig. Eh, det är ju egentligen bara sånt här man läser om i tidningarna eller på tv Man har ju så svårt att tro att det kan drabba en själv eh, Och det är nog den känslan som jag har uppfattat som Victorias anhöriga har befunnit sig i Och fortfarande befinner sig i Som målsägande beträde så har man väldigt tät kontakt med de anhöriga under rättsprocessen och Sofie palmgren paulson hon återger bilden som hon fått av Victoria. En oerhört kärleksfull mamma till sina barn. Brydde sig väldigt, väldigt mycket om dem. Var väldigt engagerad. En älskad dotter till sina föräldrar som börjar bli gamla. Ett stort stöd för dem som de då har berövats givetvis. En älskad partner till sin sarvo. Där man hade gemensamma tankar och planeringen för framtiden. En bra person. En bra, engagerad, ordentlig, gedigen, kärleksfull person. Och väl privat som i sitt yrkesliv har jag förstått. Victorias anhöriga valde att inte vara på plats under rättegången förrän under den sista dagen. Det var också första gången som de såg 18-åringen. Självklart väldigt tungt. Det är väl egentligen det man kan säga om det. och Det, det kan man ju förstå eh, om man tycker att det här... Jag menar, eh, Återigen den här surrealistiska känslan man ser gärningsmannen framför sig som har mördat ens anhöriga. Det, det är ju liksom en, en oerhört svår situation att befinna sig i. Jag tyckte att de klarade det allihopa jätte jättebra. Men det var påfrestande men samtidigt också eh, upplevde allihopa att det var viktigt att ha fått vara på plats och se honom och vara i salen. Eh, så det, det, var, det kändes bra för dem att ha varit där. Eh, men naturligtvis samtidigt så var det oerhört påfrösande. Latinskolan är en eh, fantastisk skola. Vi har många olika program. Vi har många olika typer av elever. Det är högt i tak. Eh, de flesta eleverna känner sig trygga här. Det här är Helene Nordqvist som är musiklärare på Malmö Latinskola- som är en skola med estetisk profil. Helene, hon undervisar i piano, ensemble och körsång- och hon är också ledare för ett av skolans arbetslag. Och I det här arbetslaget så har hon mött en av offren, nämligen Victoria. Precis, Victoria Hon undervisade Helens elever i matte- och tidigare samma dag som attacken sker så har Helen och Victoria ett möte om en klass. Jag har ju då ansvar för eh, ganska många musikelever här på latinskolan. Och eh, en av lärarna undervisade ju mina elever. Och eh, på måndagen eh, på förmiddagen så hade vi ett kort möte där vi diskuterade en situation kring en klass- Um, och ja, föga anade jag ju då att det var sista gången jag skulle träffa henne och efterhand så så finns det mötet kvar liksom. det finns kvar det finns kvar i mig som ett, eh, ja, ett fint sista minne liksom. Nej, men jag minns att hon att hon var angelägen om eleverna. Hon ville lösa det bra för eleverna. Hon hade, hon hade, hon hade tänkt ut att eh, det var nämligen så att eh, de hade en, en lång håla. Och sen hade hon lyckats flytta sin lektion så att de skulle slippa sitta och vänta på hennes lektion. Så hon var, hon var angelägen om att eleverna skulle ha det bra. Och att hon skulle kunna göra det så bra för dem som möjligt. Eh, så det, det är ju mitt mitt sista, sista minne av henne, att, att eh, hon var så fin med eleverna. Helena Nordqvist hade inte lika mycket kontakt med Sara i jobbet, men hon har fina minnen även av henne. Hon var ju en sån sprudlande och härlig människa som eh, man hade lätt att få kontakt med och en, en spontan och härlig och angelägen människa som, som verkligen också värnade sina elever och var jätteengagerad som lärare. Helene, hon cyklar hem från skolan ungefär samtidigt som attacken pågår i byggnaden bredvid, vilket hon ju inte har någon aning om. Och det är först någon kommer hem innanför dörren som hon förstår att det är någonting som har hänt. Då är det en tidigare kollega som har barn på skolan som har av sig till henne och frågar vad som händer på Malmö Latin. Och Helene då, hon börjar ringa runt till kollegor, hon ringer sin chef, hon ingen elever som är kvar på skolan för att försöka ta reda på vad det är som händer. Tiden går, hon får inte så mycket information, men hon har ändå en dålig känsla kan man säga i kroppen. Sen kom ju beskedet via media då att, att två kvinnor hade avlidit. Och eh, då blev man ju fullständigt bestört. Ehm... Och eh, jag visste inte riktigt hur jag, skulle, hur jag skulle hantera det. Jag blev ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Morgonen efter morden på Malmö Latinskola då får Helene och hennes kollegor beskedet att det är Sara och Victoria, kollegorna, som har mördats på deras arbetsplats. Ja, det, det är bara brast faktiskt för många av oss i det, i det rummet just då och det, det var en eh, otrolig eh, jag det var enormt sorgligt och eh, vi var väldigt, väldigt ledsna, många av oss och det gick liksom inte riktigt att ta in eller att förstå eh, vad som faktiskt hade hänt det var är Otroligt tungt och, och sorgligt och bedrövat. Nu ska vi prata om gärningsmannen. Han är ju som jag berättat en 18-årig elev och han erkänner alltså de här två attackerna redan i SOS-samtalet. Och under hans första längre förhör som görs dagen efter attacken så ger han en bild av att han inte mått bra under en längre tid och han upplever ett utanförskap. Och det beskriver också en lärare i förhör, nämligen att 18-åringen har varit mobbad, han har ett självskadebeteende, han är antisocial av sig upplevs det som och han har väldigt få vänner. Och i förhören så beskriver 18-åringen att det är under helgen som han bestämmer sig för att genomföra attacken som alltså sker på en måndag. Han hittar också vapen hemma, en yxa, två knivar och en hammare som han sedan tar med sig till skolan. Motivet det är ju också något som har varit en stor fråga under den här utredningen. 18-åringen berättar själv i förhör att han har svårt att hantera motgångar. och En av de här motgångarna är att han inte fått göra lumpen eftersom han inte klarat ett av testerna. Och helgen innan morden får han också veta att det kan dröja innan han kan få köra upp för att ta körkort. Dagarna innan attacken så söker 18-åringen på nätet på skolattacker och han söker också på slopad straffrabatt. Jag var ju medveten om att man hade slopat ungdomsrabatten nu i januari att det tekniskt sett skulle vara lagligt att döma en 18-åring till livstidsfängelse. Och det var ju det jag hade hoppats på också att om jag överlever så vill jag ha så hårt straff som möjligt. 18-åringens försvarsadvokat som vi också hört tidigare i Petri Krim om detta, han heter Anders Elisson. Han har suttit i många förhör och haft många samtal med 18-åringen sedan händelsen den 21 mars. Och än idag så har Anders Elisson svårt att förklara exakt varför det här hände. Det är en 10 000-kronors-fråga. Jag, jag, vi har pratat mycket om detta. Jag och utredarna, två duktiga polisutredare. Och, och vi har verkligen vänt ut och in på den här problematiken. Men det landar hela tiden i att i den bubblan han befann sig så ville han försätta sig i en situation genom att begå det mest vidriga brott så att det inte fanns någon annan utväg för honom att ta livet av sig. Ja, jag trodde att det jag skulle... skulle. Jag trodde att det skulle få mig till att våga ta mitt liv eftersom att jag hade säkrat att det inte fanns någon som hade stått även då. Men även om jag inte skulle ta mitt liv på plats så skulle mitt liv vara över ändå. Förlåt, på vilket sätt då? För att jag då skulle jag lämna mig själv till polisen och bara låta mig i stort detaljer liksom komma kommunicera med samhället igen. Att jag, att jag skulle bli hatad och aldrig mer liksom få någon tydlig koppling till samhället att ingen skulle vilja veta om mig. Det var ganska viktigt för mig. Jag ville bli fullkomligt hatad. Det här var ju då den tredje skolattacken bara i Skåne på mindre än ett år. I Eslö var gärningsmannen en 15-årig kille och i Kristianstad var en 16-åring. Och Pernilla, du har ju tittat närmare på den här typen av våldsdåd. Ja, man brukar prata om ensam vargar alltså ensamagerande gärningsmän och det här är ett växande hot det här är något som Säpo faktiskt lyfte fram i sin senaste årsrapport och om man tittar på de här typerna av gärningsmän så finns det flera gemensamma nämnare. De är unga män, ofta med psykisk ohälsa. De har ett socialt utanförskap i verkliga livet kan man säga. Men de är mycket ute på nätet där de kanske då hittar ett sammanhang. Bara, vilket motiv är vanligt att man har? Man brukar prata om islamistisk extremism eller högerextremism, men det behöver inte finnas något tydligt ideologiskt motiv och det kan också vara en ganska lång planeringsfas som sker lite grann i det tysta. Det är som en, ja, de är som en tickande bomb kan man säga men samtidigt så är de då väldigt svåra att upptäcka. Man pratar också i de här sammanhangen om läckage, att de medvetet eller omedvetet berättar om sina planer men det kan också vara svårt för omgivningen att tolka och förstå att de faktiskt är på väg att utföra ett attentat. Och hur har det varit i det här fallet då? Det vi vet är att 18-åringen faktiskt har pratat om skolskjutningar med personal på skolan. Han har också skrivit ett skolarbete där han har gjort teckningar och försökt tolka inselkulturen och där finns också kopplingar till terrordåd. Det som sen utlöser själva dådet hos den här typen av ensamma gärningsmän, det är ofta en trigger. Det kan vara en personlig motgång. Ja, vi har ju nämnt här att 18-åringen inte fick göra lumpen som man hade sett väldigt mycket fram emot. Hans uppkörning dröjer. Det är ju motgångar men för en själv kanske man inte tänker att de är så stora. Nej men det kan faktiskt vara en sån här triggerfaktor. Och då går det också väldigt snabbt. Alltså det accelererar det här förloppet. Vi ser i förundersökningen att 18-åringen ligger vaken långt in på natten innan den 21 mars och då gör han sökningar på nätet på skolattacker, terroristdåd, han söker på massmördare och samma dag när han är i skolan, alltså samma dag som attacken sker så fortsätter han söka på nätet bland annat på en skolattack i Tyskland för drygt 20 år sedan och där är det en 19-åring som går in på en skoltoalett och maskerar sig för att sedan mörda flera lärare och elever. Och det här har ju slående likheter med det som man själv sedan kommer genomföra några timmar senare. I slutet av juli så inleddes rättegången för skolattacken på Malmö latinskola och när 18-åringen får ordet då ber han om ursäkt till de anhöriga. Han säger att det var slumpen som gjorde att lärarna Sara och Victoria blev hans offer. Att det var de första som kom i hans väg. Under stora delar av rättegången så har 18-åringen suttit med huvudet begravt i sina händer. Det som egentligen han tyckte var allra jobbigast det var ju att eh, konfrontera de anhöriga i rättssalen. Det var fruktansvärt jobbigt för honom. Han, han kunde inte egentligen titta upp, han kunde inte möta deras blickar. Han, ja, det, var, det var väldigt, väldigt tungt för honom. På rättegångens sista dag i slutet av juli så fattar tingsrätten beslut att 18-åringen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning- och i slutet av augusti så kommer beskedet i 18-åringens fall. Enligt Rättsmedicinalverkets utredning, det är ju Rättsmedicinalverket som gör de här utredningarna- så led 18-åringen inte av en allvarlig psykisk störning- varken vid brottstillfället eller under själva undersökningen. Och nu står det alltså klart, han kommer dömas till fängelse. Åklagaren och, och målsägande biträderna yrkar på livstidsfängelse för 18-åringen- Hans advokat tycker däremot att han ska få ett tidsbestämt straff. Då är det alltså så att tingsrätten idag har dömt en 18-årig man för mord på två lärare på Malmö latinskola. Påföljden eller straffet har bestämts till livstidsfängelse. och Gärningsmannen ska också betala skadestånd till de efterlevande med totalt cirka en miljon kronor. Lagmannen Johan Kvart meddelar domen under en pressträff i sal 18 i Malmö tingsrätt den 8 september. Som skäl för straffet anger rätten att det rör sig om två mord, att de varit planerade och att det är ett mycket grovt våld som används vid attacken. Rätten skriver också att det inte finns några förmildrande omständigheter för 18-åringen. Försvarsadvokaten Anders Elisson. Det låg ju naturligtvis i vågskålen. Jag har förberett min klient på detta. Vi, vi var helt införstådda med, jag var helt införståd med att alla förutsättningarna för en livstidsdom var uppfyllda rent juridiskt. Jag hade ju naturligtvis hoppats, och även min, min klient utgår ifrån, att tingsrätten skulle ta mer hänsyn till förmiddande omständigheter, hans ringålder, hans psykiska mående och en del andra saker vi drog upp. Men nu blev det så och tingsrätten har sagt sitt och då får vi hantera det och gå vidare i så fall. Anders Elisson, han uppger också till oss att han kommer överklaga den här domen för den här domen den är ju i sitt slag unik. Ja, precis. Och därför ska vi nu stanna upp här. För tidigare så hade 18-åringen fått så kallad straffrabatt just med anledning av sin ålder. Den här rabatten har varit större ju, ju yngre du är och det gäller då om man är mellan 18 och 21 år som denna här straffrabatten har funnits. Ju yngre du är desto större straffrabatt kan man säga. Ja och en 18-åring hade alltså då fått större rabatt än en 20-åring. Men den andra januari i år då slopade straffrabatten för grova brott, ska vi säga, när gärningsmannen är över 18 år. Och därför kan en 18-åring nu för första gången på mycket, mycket länge dömas till ett så här långt fängelsestraff. Tidigare kunde en person under 21 år max dömas till fängelse i 14 år. Man gjorde kanske vad man kan kalla för då en slopad ungdomsrabatt light. Alltså man valde att ha kvar den så kallade ungdomsrabatten eh, men det var just för allvarligare brottslighet där den här ungdomsrabatten för myndiga personer som begår brott inte längre gäller. Dennis Martinsson han är universitetslektor i rättsvetenskap och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet och han är en av många inom forskarvärlden som faktiskt är kritisk till den här förändringen. Ja. Nej, men med tanke på att det saknas egentligen vetenskapligt stöd för att slopa ungdomsrabatten så tycker jag fortfarande liksom, på ett principiellt plan då, som forskare att det är inte en god idé att slopa ungdomsrabatten i, egentligen i någon form straffrabatt för 18-, 19- och 20-åringar har funnits i Sverige ända sedan 1930-talet faktiskt. Då den infördes av socialdemokraten Carl Slyter. Han var justitieminister på den tiden. Och sen dess så har de flesta politiker faktiskt tyckt att straffrabatten har varit en bra idé. Ja, men på senare år med ökat antal skjutningar och gängbrottslighet som letar sig ner i åldrarna så har mycket förändrats. När slopad straffrabatt röstades igenom förra året så var alla partier förutom Vänsterpartiet för. Ett vanligt argument som har förts emot slopad straffrabatt det är ju att långa fängelsestraff för unga riskerar att leda dem djupare in i kriminalitet. Ett annat handlar också om mental mognad. Man kan väl säga att det huvudsakliga vetenskapliga argumentet för det... det det handlar egentligen om hjärnforskning. Yngre personer, har, deras hjärnor inte fullt utvecklade utan hjärnan är fullt utvecklad ungefär vid 25 års ålder. Och något av det sista som då utvecklas i hjärnan det är sånt som konsekvenstänkande, impulskontroll till exempel. Och sådana aspekter är ju viktiga liksom i ett straffrättsligt sammanhang. Jag heter Bo Vänström. Jag är professor emeritus i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Bo Vänström, han är till skillnad från Dennis Martinson positiv till att ta bort straffrabatten. Ett vanligt argument för att slopa straffrabatten är bland annat att det ska ha en avskräckande effekt. Ja, jag har ju pläderat för att ta bort den här straffrabatten. Men det hänger ihop med att jag tycker att hela det system för straffmätning som vi har i Sverige är felaktigt. Och att det bygger på sånt som gör att det alltid blir ett lågt straff. Vi har ju en väldigt unik straffrätt i Sverige som inte finns i något annat land och politiken har ju länge kämpat med det här. Man höjer straff, det händer ingenting och det beror på den teknik som används och särskilt då när det gäller unga brottslingar, de här grova brottslingarna så har det skett en förändring. Det är ett helt annat klientel än vi hade. Och Bo Wenström, han är alltså rätt ensam om att tycka så här om straffrabatten inom akademin. Det medger han också själv. Det är en helt korrekt iakttagelse. Och man kan väl säga det att jag stod ju på den här majoritetssidan också väldigt länge. Men sen ju mer jag satte mig in i frågorna så upptäckte jag att jag hade haft fel. Jag var tvungen att revidera mina åsikter. Men folk har ju blivit väldigt ärliga på mig. Ja, det är ju den ökade gängbrottsligheten framförallt som har fått politikerna att svänga här och ändra åsikt gällande straffrabatten. Men i det första fallet nu då med livstid för en 18-åring så finns ju inga kopplingar till gängbrottslighet. Nej, och 18-åringens försvarsadvokat Anders Elison han är något kluven till vad han ska tycka om den slopade straffrabatten för grova brott jag förstår den rättspolitiska debatten men utifrån min klientrelation så tycker jag att han kommer kläm i detta här faktiskt. För det första är det en unik dom han är den första och eh, han är ju han har en diagnos och han är så pass ung när detta händer va, så att eh, eh, jag är väl lite tveksam till om det egentligen är den här typen av brott som lagstiftaren hade i åtanke när de ville slopa den här, ja, att vi hamnade i det här påförsystemet som vi faktiskt har gjort. Det har nu snart gått ett halvår sedan attacken på Malmö latinskola. Poliserna David, Martin och Daniel som ju var först på plats, de har påverkat starkt av det här på olika sätt. Så här beskriver David Malmsten. Det är väl så en extrem händelse att jag tror hjärnan blockar de viktiga sakerna som gör att det kan skada mig. Jag har blivit händertagen av polisen i deras organisation för krisstöd- Uh, vilket gör att jag har bearbetat väldigt mycket av det jag sett och hört. Uh, jag har målt gå ner till uh, polisens uh, friskvård för att verkligen se till att jag mår bra. Uh, och reflekterat i en rum. Uh, men det, det man ändå tar med sig är ju vad är, vad är värt i livet? Uh, vad är viktigast i livet? Uh, det är ju dina nära och kära. Och eh, att ta vara på varje dag. Hans kollega Daniel, han som körde ambulansen som han nämnde tidigare- han kunde nyligen dra lärdomar från insatsen vid Malmö Latin- när han kom till en annan brottsplats som fick mycket uppmärksamhet. En person har gripits efter skottlossning på köpcentrumet Emporia i södra Malmö- där två människor skadades. Den stora lärdomen som jag fick med mig var ju att attentatet eller skottdödet på Emporia för några veckor sedan. Då var jag inte första polisen framme men vi anlände. I alla fall så att vi fick gå in och söka byggnaden och utrymma ja, besökarna som var där och, och jobba sig igenom sök sökförfarandet och allting sånt. Att, att tryggheten finns där, att man klarar av och hanterar väldigt, väldigt pressade och tuffa situationer och att man kan lita på att den träningen, utbildningen och erfarenheten man har med sig hjälper en i de här tuffa situationerna. Och något som poliserna Daniel, David och Martin återkommer till det är ju hur tyst det var där inne i skolan när de kom dit. Det här är ju ett scenario som skiljer sig från när poliserna tränas i PDV alltså hur poliser ska agera under pågående dödligt våld. Så här säger Martin. Det som jag direkt efteråt kände tydligt det var just att, att vi, när vi tränar på det här konceptet som har med. Jag pratar mycket om PDV. När vi tränar så är det ju gärna i ett, i omständighet där det skriks och pang och så här. Um, där man kommer in i ett inferno ungefär. Men det här var ju väldigt speciellt eftersom um, Urrein ur ur att agera som polis så att säga. Så var detta speciellt efter just för tystnaden att det var så himla tysta inne. Så vi. vi um, det var så himla, Ända in till att vi har kommit fram till första offert så vet vi inte riktigt vad det är för något. Så det var, det var nog det jag skickade vidare med kollegor rent erfarenhetsmässigt. Och vad man kan tänka på att det ser inte alltid ut så som vi är över. Liksom. Ja, det var väldigt speciellt, speciellt just som polis och att, att komma in på skolan- och att det, inte var, att det var helt tumt och helt tyst. Läraren Helene Nordqvist känner att hon och hennes kollegor har fått bra stöd efter händelsen genom psykologer, präster och extra personal som alltid har funnits tillgängliga för samtal. Livet rullar ju på. Skolan rullar på. Vi har tagit emot nya ettor som inte har varit med om detta. Men vi Um, känner ju ändå av att detta har hänt det är ju svårt eller jag känner ju personligen att jag har svårt att skaka detta av mig det, det, det går liksom inte att skaka det av sig, det går inte att bara tänka att det hände då och nu så får vi se framåt och, för det har det har ju satt så djupa spår i oss Um, och det kommer ta lång tid det, det kommer uh, det får vi nog bara helt enkelt acceptera att det kommer ta lång tid att uh, bearbeta detta under rättegången beskrev maken till Sara hur mycket hans fru älskade sitt jobb som lärare och han satte också ord på vad en sån här skolattack kan få för konsekvenser för framtiden. För Jag tror ingen kan acceptera att vi kommer till en punkt där våra lärare ska blicka ut vid terminstart över sin klass och överhuvudtaget snuddas vid tanken att undra vem av de här eleverna kan en och en ta med sig tällekniv, hammare och yxa- och göra så att jag inte kommer hem till min familj på kvällen. Det får inte ske. Du har lyssnat på Petri Krim om morden på Malmö latin och en unik livstidsdom- Producent var Filip Bohm och ljudtekniker var Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på p 3 eller 073 461 2915. Du når oss också på signal. Instakontot är p 3 Jag heter Pernilla Wadebeck och jag heter Linus Lindahl.